Kapitel 43 Så lot han mig gå til porten, den porten som vender mot øst, Och se, Israels Guds herlighet kom fra øst, og hans røst var som røsten av store vannmasser, og jorden lyste på grund av hans herlighet. Og det var å se til lik det syne som jeg hadde sett, lik det syne som jeg så da jeg kom for å ødelegge byen, og det var syner lik det syne som jeg så ved Kebar-elven, og jeg falt så på mitt ansikt. Og Jehovas herlighet kom in i huset gjennom den porten som ventet mot øst. Og en ånd tok til å reise mig opp og føre mig inn i den indre forgården, og se, huset var blitt fylt av Jehovas herlighet. Og jeg begynte å høre noen tale til mig fra huset, og man var blitt stående ved siden av mig. Og han sa videre til meg, «Menneskesønn, Dettta är stede for min trone och stede for mine fosåler. Stede v vor jekal bo mittibland Israels sönnder till avgräse tid. Och aldrig mer skal de: Israels sönner besmitte mitt hellige nam. Di de och deres konger ved sin utygt og vad liken av sine konger vedere stöd. Vi ved att i setter sin terskel ved min terskel og sin døstolpe ved siden av min døstolpe med vägggen mell om mig og dem og de besmittet mitt helgenavn ved de vedestyggeligheter som de gjorde, slik at jeg gikk i gang med å utrydde dem i min vrede. La dem nå fjerne sin utukt og liken av sine konge langt bort fra mig, så skal jeg visselig bo mitt iblant dem til uavgrenset tid. Du, menneskesønn, underrett Israels hus om huset, så de kan føle sig ydmyket på grunn av sine misgjerninger, og de skal måle mønstre. O visst de virkli følder sig udmyket på grunde av allt det de har gjort, så gör om kjent med husets grundplan og hvordan det er inrätt og dets utganger og dets ganger og alle dets grundplaner og alle dets detaljbeskrivelser. Ja, alle dets grundplaner og alle dets lover og skriv det upp på dees øne, for at de kan märkke sig hele dets grundplan og alle dets detaljbeskrivelser beskrivelser og virkli kan hanläter dem. Detta er loven om huset. På toppen av fjellet er hele dets område rundt omkring det noe høyhellig. Se, dette er loven om huset. Og dette er målene på altre i alen. Hver alen er en alen og en håndsbredd. Og dets underdel er på en alen. Og en alen er bredden. Og dens kant er på dens rann hele veien rundt ett fingerspann. Og dette er altrets fot. Og fra underdelen på bakken til den nedre avsatsen rundt om er det 2 alen, og bredden er en alen. Og fra den lille avsatsen rundt om til den store avsatsen rundt om er det fire alen, og dens bredde er en alen. Og altrets ildsted er på fire alen, og ut fra altrets ildsted og oppover er de fire hornene. Og altrets ildsted er tolv alen langt og tolv alen bredt, firkantet med sine fire sider like lange. Og avsatsen rundt om er 14 alen lang og 14 alen bred på dens fire sider, og kanten som omgir den er på en halv alen, og dens underdel er en alen hele veien runt. Og dets trappetrinn vender mot øst. Og han sa så til meg, «Menneskesønn, dette var den suverene Herre Jehova sagt.» Detta er forskriftene for alt på den dagen det lages, for at den skal offre helbrenne offre på det og stenke blod på det. Och du skal gi de levitiske prestene, som er av sadoks avkom, de som nærmer seg meg for å gjøre tjeneste for mig en ung okse, storfet sønn, til syndoffer, lyder den suverene Herre Jehovas utsang.» Og du skal ta nu av dens blod og stryke det på dets fire horn og på de fire hjørnene av avsatsen rundt om og på kanten rundt omkring, og rense det for synn og gjøre soning for det. Og du skal ta den unge oksen, syndoffere, og en skal brenne den på det bestemte stede ved huset utenfor helledommen. Og på den andre dagen skal du føre fram en lytefri geitebok som et syndoffer, og de skal rense alt dere for synd på samme måte som de renser det for synn med den unge oksen. Når du har fullført rensingen for synd, skal du føre fram en lytefri ung okse, stor fedt sønn, og en lytefri vær av små Och du skal føre den fram for Jehova, og prestene skal kaste salt på dem og offre dem som et helbrennoffer til Jehova. I syv dager skal du frambære en bok som et syndoffer for dagen, og en ung okse, stor fedt sønn, og en vær av små fe, dyr, skal de frambære. I syv dager skal de gjøre soning for altere, og de skal rense det og innvie det, og de skal fullende dagene. Og det skal skje på den åttende dagen og fremover at prestene skal frambære deres helbrennoffer og deres fellesskapsoffer på altere, og jeg skal i sannhet finne behag i dere, lyder den suverene Herre Jehovas utsang.